كلمتان حبيبتان الحمد Allah ko mi je nijekom kakrana samo valko, a neki bi sada. Na njegove časti na shalbe i na sve onih koji slijedi pravih kodisugnjega dana. Zahvaljujemo Allahođer Dešanovi još jednom na svim blagodatima posljedno, na blagodati oputi, na blagodatima... Do, došli smo do 1363. radisa, što nevoda koji govori o tome da Melikine ulaze u kuću koja ima pas ili neka slika. Još smo u poglavlju o odjeći i u kasima. Prošli put smo govorili o ono, jel, temi, odnosno o spuštanju odjeća ispod člana, kao i o tome što Kao i prošli put, i ovo pitanje je izuzetno, ako to jedno da kažem, vrlo često se postavlja pitanje, što je od slika dozvoljeno? Mi znamo načajno da islam zabranjuje slikarstvo i kiparstvo. Međutim, postoje neka druga pitanja, posebno kada se radi o kući, o ukrasima, o zastorima, o odjeći figurama ili i igračkama za djecu. Sve su pitanja koja su aktualna i koja vrlo česti ljudi postavljaju. Prvi hadis prenosi Mejmuna radiyallahu ta'ala anha i kaže da jednoga dana Allahu poslanih sallallahu alihi wasallame osvano zabremluti. Mejmuna je rekao Allahu poslaniče, izgledaš mi neobično. Rekao je, Džibriil alihi wasallam je objećao sinoć doći, ali to nije učinio, a tako mi Allahan obećanje ne Toga je zabljeno, to je bio razlog njegove zabljenoosti. Cijeli dan poslanih se od glava Rehuselem proveo je u takvom stanu. Potom se sjetio malo psa koji je bio u našoj sobi. Naredio je da ga izvedu iz sobi, a zatim je uzeo vode u luku i poprskao po mjestu gdje je pas bio. Kada se spustila noć, došao mu je Džibri. A poslanik Rehusele Vahuselem ga upitao, odnosno rekao je, obećao si da ćeš mi si noć doći. Rekao je, jesam, ali ni ne ulazimo u kuću koju je pas ili slika. Misli se naravno na sliku, jer čovjek je na životinjem muslimo ono što ima duš. Kada je laun poslanikar jeh srba profesora uslamilo, naredio je da budu poubijani psi. Tako da je čak naredio da budu ubijeni psi mali, vočnjaka, a ostavljeni psi velikih vočnjaka. Ova naredba je svakako jeli, derogirana, mi smo to spominjali u jedne prilike da su početku, da je bilo naredno da se psi ubijaju, da bi kasnije ta naredba bila derogirana i došla zabrana u ubijanu falsa. Osim onog psa jeli, crnog psa sa dvije bijele tačke iznad očiju, njega je poslanik Ali Nisalatu Vasa vam opisao kao šeitan, da je to šeitan. I sljedeći hadijs koji prenosi evugurera, da je Allaho poslanik Ali Nisalatu Vasa vam rekao Melikine ulaze u kuću koje su kipovi ili slike. A isto tako je ovaj narodni hadis bilježi ga busr ibn Sejid, odnosno prenosio Sejida od ibn Halida ono radu Talhira, Djalala, Djalala, Nuhva, Ashaba, Allahum poslani hadih, Sala, Tosalam. Da je Allahum poslani hadih, Sala, Tosalam rekao Melikine ulaze u kuću koju je slika. Ova svatlji hadisa govori o istoj temi to je da veleki ulaze u kuću koja je slika. Mi znamo da su veleki lavlad stvorenja, koja su stvorena posebno e, nura, posebne krefinjene svjetlosti i to su bića koja se, jel potpuno ste da kažem razliku ljudi, to su bića koja nemaju ni spol, ne razdražavaju se, nemaju, nemaju ni, ovaj, fiziološke potrebe, nemaju potrebu za hranom za bodo, za spavanje, Uh, oni imaju svoj izgred, mi ih ne vidimo, ali oni su stalna pratilja u našem životu. Melek, prvi su, uh, čovjek prvi susjed sa Melekom ima, kada? U svom životu. Već u majčinoj utrbi Melek je, dolazi i Melek zadužen da udahne dušu kojeg Allah pošalje i to je prvi susjed čovjekov sa Melekom. Meleki nas prate između ostalog. Postoje, meleki, kao što znate, meleki pisari, kiramen, kiatibun bu, ili kiatibin koji pišu naše djelaka. Pišu svako naše delo i svaku našu riječ. Bilo dobro ili zlo ili ni dobro, ni zlo. Jer može postoje riječi i ono što izgovorim da ne spada ni dobro, ni zlo. Kao kad čovjek kaže ovaj, uh, ja sam gladan i od ovdje od ovdje tako dalje. To su riječi koju melek isto zapiša, ono je ne nespadano i dobrom zlo I te riječi meleki, jer sve dostaju Allahom četvrtkom, kada uzdižu naše djela, Allahom i prvičavaju ih, Allah kaže, ostavite samo ono što je dobro i ono što je zlo, a ono što ne nespadano ni jedno ni drugo to izbrišite. Tako da ove riječi se izbrišu. Meleki koji nas prate, tvari on hadis šeram dana meleki na ulazi kuću kojoj je pas i slika koji pas ili slika a dok melek ulazi iz tog graznoga to znači da se radi o jednoj važnoj krupnoj stvari zašto pas pisam skručenje za kažu da je pas nečist da je pas nečist a slike su ilikovi odnosno figure To su bića ali, u kojima je oponašanje Allaha Đunašanahu u onome što je samo njemu svojstveno, u stvaranju. Allah je samo stvoritelj, on stvara, jer sve i on udarnuje dušu, i ljude i životinje, jer daje im život. Samo Allah daje život. I zato Melokina ulaze u kuću. E sad prosta se pitanje u sve meleki ili samo neki meleki e, znamo da meleki pisari stalno prate čovjek. Znači bi da ne ulazi u kuću koji ima pas ili slika da veliki koji prate čovjek ne ulaze u tu kuću i da ne pišu dela tih ljudi ne. Polove pitanje ova islamski učenjaci razmišljaju da uzme i dva stava neki kažu da se odnosno da se to odnosi na sve meleki. Da ni jedan velik ne ulazi u kuću kojoj je slika, odnosno neka figura ljudska, životinjska ili u kojoj je pas. Međutim, drugi dio islamskih učenjaka smatra i kaže da meleki ne ulaze u kuću. Ti meleki koji ne ulaze u kuću to su meleki, jeli, rahmeta, odnosno meleki koji pomažu čovjeka, koji donose merepiti blagostvo u, u tu kuću. To su meleki koji ulaze u tu kuću, jer su pasne stekle. I, Allah najbolje zna ovo mišljenje nekako prihatljivije, jer meleki pisa, ali stalno hvati čovjeka, jer pišu njegove dijelne. Šta znači? Ovo je veliki ubitak velika šteta za čovjeka, za jednog muslimana, da mu u kući nema melejka. Ako kući nema melejka, onda su tu šeitani. U toj kući šeitan kolovo Zato Zato vidimo da su mnoge da kažem, muslimanske kuće ispunjene šeitanima, nema melejka u njima, jer su natječene slikama u mnogim kućama i stanovno su psi ljubencici, kućni ljubenci i tako dalje. Naravno, tu su šejtani koji oni što kolo vode upravljaju je li tim ukućanima donose im razne misli, svađaju ih i stalno su u takvim domovima kućama. Svađe stalno su prepijte. Do te mjere ili da vrlo često dolazi do razvoda braka, do tuče između ukućana, između sina i oca, majke i tako dalje. Stalno možete vidjeti stressima informirana, na svakodnevno ubistva, otac ubio sina, sin oca. Brat ubio brata i tako dalje. Zašto šejtani, ma šejtani njima upravljaju? Zbog i najmanjeg razloga. Najsitniji rad, osuđan se sporečkal sa maloj dozna prigozu, ovaj otišao puču za pištolj bio. Čovjek ode za život zbog i najsitnijeg razloga, što znači da tim ljudima njemu i postupcima upravlja šejtan. Jednostavno oni su ih obuzeli u potpunosti. I njihovim mislima upravljaju i riječima ilijećima. Oni su postali njihovi, znači potpunost njihovi robovi. E, zato je ovo ovaj pitanje kako značajno da, da moramo u našu kuću seliti meleke, meleke rahmeta, milosti, oprosta onih koji traže oprosta za nas. E ti meleki obilaze kuće. Zato poslanik Allahovog slavne priče rekao je, je li ostavite od svoga namaza jedan dio iza svoje kuće, misli se na fila namaza. Zašto? Zato što meleki ovaj, obilaze tije kuće u kojima se klanja na fila namaza. Donose spuštno i bereketa, lavu blagoslov, traže oprosta za te upućanje, za tu kuću. I spuštaje lavu milu srahnati. I onda naravno takvoj treba trebao bi da vlada spokoj, mir i harmonija. Raznozina ulaska velika u kuću rekli prvo zbog toga što je pas nečist. Što jede često nečistoće, pas je broj nečist, zna pojesti izmet je li, svoj ili dugo psa. Zato što je neprijatno mirisa. neprijatno mirisa i zbog toga što postoji zabrana. Zabrana o držanju pasa osim za koje, koje postoji li, ruksa, odnosno olakšnica, to je pas za lovu, za čuvanje i metka, usijeva i stada. Odnosno psi za, koji, za koje postoji jedna velika potreba da je imamo, da je i da živimo. A neki psi su i šeitani, kao što smo spomenuli malo prije. To su sve razlozi zašto od pas ne treba ukući. Nažalost, opet su šeitan i pojegla s ljudima i sve više vi možete primijetiti u Zenci i drugim gradovima, sve više ljudi je naravno što su većina muslimani, Sve više ljudi koji žive sa psima, s cukama. To su najbolji prijatelji, sa njima se druže, ukšći žive sa njima. I naravno, s kim si? S kim si takav To je ovaj pokazuje koliko se ljudi ovaj, odrodili i udarili jedno drugi, I u se stanju naravno? U stanju jedne duboke, duhovne krize. Nije problem ekonomska kriza, neče niko odbada ljudi. Ljudi se više boje i puhaju zbog ekonomske krize. A ovo uopće nije problematična ekonomska kriza. Danas ja nisam čuo nigdje da je, da je neko umro od blada. Pa čak i oni teški prosjaci, fukara, i miskini, koji nemaju ništa koji nešto imaju, ali jedno poživ Tako je... Ne, ne znam, da je Hasan drugi kada kaže ljudi plaću, za onih čije tijelo umre. Umro čovjek, ljudi plaću za nju. Što je normalno. Jel? Žalimo one koji, koji, koji se nam dravi, kada umre. Kaže, kada mu umre vrušan, ne plaću za nju. To je veće gubi i tako. Čovjek kada umre, a koji je vijedni, izgubio, ni mi, koji ga poznajemo, njegovih njegov, njegov rođac, prijatelj itd. On je otšao Allah-u-Suhana i to je bilo pitanje vremena i mi ćemo danas im Ali kad čovjek duhovno umri, kad mu duša umre, nikoga ne oplakuje, samo neke živi. Što se tiče slika, rekli smo već da je u tome opanašana lavog stvaranja. Slike koje imaju lik, ili ovaj, uh, figure. E, I zato da se trašava sudnjev dan od onih koji su stvarali, odnosno koji su pravili figure, kipove i slikali ljudska bića i životinje, da uđemo dušu ta sporenja koja su oni podavni znakovi stvoriba. Jer samo je Allah stvori i to veći se ne smije počnati. Ovo se ne odnosi je li to sposobna na sve velike kada pitanju, kada su pitanje veliki. zato što je najispravnije mišljenje da veliki stalno prati čovjeka i da pišu njegova djela. Da se ova zabrana, odnosno, se odnosi na sve pse? Pod se ovdje, pri svega, misli na onaj koji nije dozvoljeno držati i posvjedovati. Ovo naravno, ako se nalazi u dvorištu i u blizini kuće, ni u nijekom slučaju ovaj, mi ne držimo psa i ne bi ga trebalo držati u kući. Ovdje bih htio da se, jelo, osvornim još na a, pitanje Meleka i njegu ono što uznemirava Meleka melk te uzemirava je li neugodni misli kao slike ekipova i tako dalje sve ono što je što je u najmanjem smislu podsećano na grijeh i ukazuje na grijeh širtec svoto uzemirava ih čak uzemirava ih je muzika odnosno uzemirava ih ovaj zvuk koji je allah zabranio I zato je na, na te stvari treba paziti. Jer kažu islam ja sklučenac, čak i ono zvono na, na telefonu, na monitoru, treba da bude primjereno. Vrlo često muslimani, nemoj gdje brugo, odpustaju različite melodije na tom zvonu. I muziku itd. i tako od sebe odbijaju, tjeraju mrk. Ja sam jedna prilika, joj stoji više puta sam, i u posla i džami, I u Haremu, Mekanskom, imao priliku da čujem... Za vrijemena maza, povjeramo kako šeitan uspjeva da dođe sa svojim zlom i do najsvetijih mjesta. Za vrijemena maza pusti, ovale, zvonim telefon, prije sve, nije ga isključio, treba da ga isključiti da ne uznemirava panjače. Drugo, stavio melodiju zvona neku pop, muziku, zvijezdu, ili Mozarta. I onda, u jedne prilike, klanjam u Stanikovoj džani i slušam Mozarta. <laughs> Mislim, apsurdno i žalostno. Ono, jest i apsurdno i smiješno i žalostno. Slušava smo Mozarta. Tako je. Ovaj, to su stvari koje su poražaljujući. Pogledajmo kako ovaj, ovim putem ovom savremnom tehnologijom, bežičnoj i tako dalje, Kako nam dušmani ubrizgavaju i u naše misli, i u navike, sve ono što ne vajem. i tako takve stvari. Ne morate doći u kuću. Oni ima to. Zato su stresne informirane, ono su mediji, vrlo opasne. Najveće oružje je načinice. Morava opasiti krije svega na, na svoju kodicu. Vjerujte da ova, ima ljudi ko suvjetki, koji su takvi su rijetki, koji televiziji i internetu ne daju mjesta u svojoj kući. Izbaciti svih i potpornosti religije divnim se njihovo strajstvo i onihov stav u To je preventivna djela. Ne znači da zabranjujemo televiziju kao pa, aparat internet. Samo je zabranjeno to ova, koristiti u haram stvari. Jer da se tu gledaj i čuj ono što, je ono. to je problem. Međutim, koliko se možemo kontrolirati, to je to je A većina se ne zakupa. Jo naravala šejta dirigira jer odnosno ubacuje svoje otrove u našu poracu, Pomalo slušamo, pa ovaj, ja se na to svašta vidimo i tako. I to nas lagano nagriza, nagriza kao neka elik kiselina neki otrov koji nas lagano iznutra nagriza i ubija duhu, duhovnost. kada su u pitanju slike, pošto je odeljena pitanje, pod pitanje pa su sve karte. Pomenuo na početku kao recimo pitanje ovaj zašto su zabranjene zaš, zašto su zabranjeno slikanje, slikanje, zašto je zabranjeno ekiparstvo, znači kipovi, pitanja, rekli smo slike i likovi likovina zavisama nad prostirkama i tako dalje. Mi ćemo večeras pokućati da se doteknemo, da obradimo neka pitanja, naredni put, ako Bog da obradit druga. Što se tiče razloga zavrne slikanja, prije svega tugu ponašanja lahvog stvaranja i poistovičivanja čina stvaranja sa činom i djelom stvoritelja. To je glavni razlog. To je glavni razlog. Kaže, kona jako slika bića, ljudska bića, ali životinista, dušu, Ako time ne namjerava onaša stvoretelja u stvaranju i ne želi znači, da se poisto riječi, da svoje djelovanje, svoj, svoj čin i djelo poisto vječuje sa ljavnim djelom, nego onako to radi iz nekog hobija, ljubav prema tome ili iz interesa, prodaje to, prodaje slike, kripo i tako dalje, on je svakako griješan i svakako čini haram. Bez obzira što ne namjerava time, Ovaj, ponašajte lavno stvaranje. Jer imamo stvar koje su, u kojima nije bitna namjera. Ne smijemo to učiniti, nema veze kako namjer imamo. Ne možemo čovjeka ubiti s dobrom namjeru. Ili učiniti nekih gdje s dobrom namjeru. Znači, ovo je samo posebe grijev. Dok učinimo, učinili smo grijev. I za takvom je kazna, žestoka kazna na ovom svijetu, kao što stoji u ovome hadijesu, jeli? koji će sada koji ćemo kasnije parno pročitati. Drugo pitanje šta ako slika i ko vaja, odnosno pravi kipove, on to čini s nabirom, da imitira, da pokaže svoju, svoju moć stvaranja. Kako se navod ko i znacima, i s tom namirom. to čini s tom nabirom, on postoji ne vidi. Jer to je kao ne užbila da Allah izaziva. Hoće da Allah uzme nešto što je samo njemu, što njemu pripada to stvaranje. I u tom slučaju, tako će biti najžešće kaznje. Oni će prvi imati žestoku kaznu. Ili jedno najžešći, oni će imati najžešću kaznu kao oni čisti nevjernici ili kao a, mušice odnosno i Zato to nam potvrđuje i ovaj hadis koji nije neveden ne oposani muslimu, koji stoji, da je oposanika, da sam vam rekao, še do nas, a da, da ne ono kijame, el mus sa uvijine, I ubahuna biharkidla, kaže, najžešću kaznu ili sa najžešćom kaznom, naj na sunnjem danu imat oni slika ili koji, oni koji time oponašaju allah Ono su žele da time oponašaju Allah-u ustavili. Ovo potvrđuje kur'anski ajed u kojem Allah-u Ustavani kaže, Iba men adlemu min me nifta da u kala uhijem ilajem oramjuha ilajih išegum vam je on kala sa unzilom miflema enzalobala. Znači ovo i uh, s namjerom da uponašamo Allahomu oči se poredi sa jeli, ovim što je spomenuto u Kur'anskom majetu kojem Allah za kaže ko je nepravedniji od onoga koji laže u Allahom iznosi. Koji je nepravedniji od onoga koji laže u Allahom iznosi ili koji govori objavljuje mi se a ništa mu se ne objavlja. Ili koji kaže i ja ću reći ili izreći isto, ona, onako kao što Allah objavlja. I ovi će naravno ljudi imati jeli, žestoku kaznu na sudnjem Drugi razlog zabrane slika na STD. Što je to put ili način da se desi zastranjivanje ili veličanje te slike na kojoj se nalazi pre svega to slike ljudi uglavnom određeni lik, čovjek, da se to veliča mima Allaha s.w.t., a može odvesti do toga što je najbolje, to je obožavanje te slike mima Allaha s.w.t. Mi znamo da se u da danas u, u hršćanstvu da se slike obožavaju, da se obožavaju kipovi, crkvama i tako dalje, i drugim veljenima. Jedno stalo obožavaju se kipovi, zato i Islam preventivo a mnogi su zabrano Islam preventivno bolje skriječti nego riječti. Zabranjeno je kipastvo, odnosno kipove, da se oni uzdižu, vješaju, podižu na uzvišena mjesta, posebna mjesta, da se vješaju na zidovi i tako dalje, da ne bi došlo do ne bi došlo do širka, odnosno do onoga što je što može biti uzrok širka. Mi znamo, ako historiju čovjekstva i poslanika, videćemo da kako je nastao širk. Širk u Nuhuovom namu nastao je jer tako što su kako prenosi imen Abbas, što su ljudi u to vrijeme dok su bili na faun imali su neke obožnjake, čestite ljude, posebno uvažene, cijenjene ljude po svom i vanima. I kada su oni umreli, oni su im napravili, da se prisjećaju, napravili su im ovaj, kipove i stavili je to mjesto gdje su oni činili ljude. I prve generacija nisu obožavili da bi kasnije, kada, se, kada je nestalo znanja, nesalučenih ljudi, došli neznamce, mislili, odnosno počeli misliti, jer to do je donio ko šeitan, da su njihovi predstavu uradili zbog toga što su to božanstva koja se trebaju božavati i kojima se trebaju klanjiti. I tako je nastao šeitan. I ona božanstva lažna koja se spominja u Koranu, kao što su vrti, isuva, i Sua, i Elugov, i Jehov, u stvari su ti pobožni i česti To su imena tih koje koji su kasne ljudi izdeli. Ovaj, za Bogove ne znajući sumer, znanog dželja. I ovaj razlog ostaje do sunnjega dana, jer ljudska priroda, ista dan danas, ne mijenja se što potvrđe jel, naša stvarnost. Da je danas danas veliki, jel, da se, postoje slike koji se veličaju i posebno uvažavaju. Kao božanstva. Slika kaže u redi petu ili monarki. Da ne govorimo jel, o religijama u kojima su slike, jeli da ka da nek kažem boržanstva njima se planjaju i pred njima li, se mole. Na neki hadisi govori ovo su da kažem da ulazimo duboko ovo, jedna, jedno duboko široko pitanje, ovo su glavni razlozi zašto je su slike zabranjene i zašto je sto kipo zabranjeno. Slavno. Popriđenosti, zavise sa slikama i što vratiti smo joj. Nismo pročitali, izmokno mi se ovaj jedne, drugi dio hadisa. Zadnje kaže, Busri je rekao, a, pročitat ćemo cijeli hadis, Busri se i prenosi od Zeji Demihalida, nego u Talimijas Haba, na ovu poslanih arisova, da je rekao, melito mi kuću koja je slika. Busri je rekao, Zejić potom razbolio pa smo ga posjetili. I na njegovim vratima bila zavisa koji su bile slike. Rekao sam Ubedulam u Haradanju, u Memune, poslanikove, ali i sada tvrstvanu Za nas nije zed, učer obavijestuju o slikama. Ubedulam je rekao za nisi čuo kada je rekao osim slika na platno. Ovo se uh, odnosi na platno pe nije obješeno, na što ukazuje hadijs koji prenucuje Eishar i Al-Langu, koji sledi nakon u hadijs. Slike koje su obješene, oko toga nema, da nema, nema, ono su zabavljene, da obješaju sliku na zemlju, negdje vidljivo me uzdignimo. Oko toga Znači to je poslanik Aliyeh Salat Vesana zabranio. Vidjet ću me iz ovog je hadisa, je hadisa koji slijede o popriđenosti zavise sa stikama i šta uraditi s njom. A išira deo lanha veli došao mi je lahom poslanik Aliyeh Salat Vesana da ja sam bila zastrla ostavu vunenoj zavisom na kojoj su bili dikovi. Kad je poslanik Aliyeh Salat Vesana to video skinuo, skinuo ju je i zacrvenio. Kad se posanik zacrveni znači nešto je ozbiljno. Potom je rekao iša najgornju kaznu. Da na kod alara na sunđanu ima će oni koji su ponašavali alahu stvaranju. Isekli smo je na pomade ljudi je napravili jedan ili dva jasoha. Isekli su to to platno da su tu zavisu i slike, kao sa slučajno ste slike koje su bile znači kao jedan u jednom platnu nisu počijepa. Posjeće to platno po pola slike, odnosno po pola tog bi Kaže, Išar Adjel Nahar, rekla, vahuposlanika Rehsala Poslalama je došao sa puta, a ja sam na svoja vrata stavila klišanu zavijesu na kojoj su bili naslikani kvilati konji, naredio mi je da I treći hadis, jer o tome je govori, kaže o jasnicima na kojima su slike njihovo prenačavanje na sloneče, a Išar Adjel Nahar jedan jasnuk na kojem su bile slike. Pa kad je tu Sala, to lav poslanik Ali Salatova došao na guglendal uzastao i na vratima i nije htio ući. Primjetila sam i primjetio sam na njegovom licu nego domanje. Da to nevolio. Ja. Pa sam rekla lavom poslaniku: "Kaj im se lažo njegovom poslaniku? Šta sam griješila?" Lavom poslanik Ali Salatova rekao: "Šta čim ti ova jesi? Rekla je kupila sam da tebi, da sjediš na njemu da se nasloniš na njega." Rekao je: "Slikaj ovih likova će biti kažnjeni." Reči će se, oživite to što ste naslikali. Potom je rekao, zaista meleki ne ulaze u kuću koja ima slika. U drugoj predaj stoji, uzela sam ih, napravila od njih dvanas mnjanča na koje ima sam odmlarova u kući. E sad ovdje je pitanje, je li meleki ne ulaze samo u kuću koje su likovi istaknuti, slike obješene, e, i sam sličnjaci tako smatraju, da ne ulazi u tu kuću. A u kojoj su likovi prostiti e, kao prostirka po podu jer nešto na čemu se sjedi, što se glaza i ponižava, što se ne uzdiže da, str, da to ne odnose na te likove. Jer iz postupka, ko sam nikada resila, to sam ovdje, da je, je strgnuo ono platno i da je naredio, a iši da to, da to podere i da napravi od njega kao naslanjače itd. Ali u svakom slučaju, muslima koji počin ne bi liko i biti istrknuti nigdje, počakvi na, na, na tebi, na prostirikama, ne na asucima treba izbjegavati takva platna i treba izbjegavati jel, takve, ne kažem, ukrasne. Bolje je i sigurdnije preče, da nema nikakvih likova. Muslima ne ukrašava ovaj svijet, ne prvi dženet na ovom svijetu, dženet je na ovom svijetu, na miliku. Ako išta, ako je, e, išta postoji kao dovolj razlog, to je ova činjenica, da dovodimo sebe u opasnosti, ne da nam meliko nuloze, nuloze učiš, a to je veliki obitak veliki gubitak krv ka štetka. Što se tiče je li zari sa likova na jaskocima i prostorima, dio učene smatra da je korištenje takvih zarisa sa slikovima da je to haraman. Što konstruišu, da je haram za A to je li smatraju pripadnici šafijskog mezheba i po jednom revajitskom je A nego dokazje je hadišo da išera dela Anta kojem se, to jest po i Kaže prosa Nikola sudbaj bunta. Njegova reakcija da je počtok što ukazuje da je ješanje bilo čega, jeli, na čemu se slika ili bi, slika ići nalazi po ima duš, da je tu. Drugi dokaz hadiš kojeme džipil rekao mi meleki ne ulazimo u kuću koja koja pase slika I kaže, ovo neulaženje meleka u kuću. Jer smatra se kaznom za onoga koja tako postupa. A kazna je samo za ono što je naravno. Drugo mišljenje je da je pokuđeno. Da je pokuđeno vješatelost imati zavijese sa likom i slikama. Tog stava su stredbenici, jednostavno slučajnjaci Hanefijskog, Malikijskog, Bezerla i pojednog Hrvaita na Belije. Isti su im dokaz. Kao i kod ovih prvih, s tim što oni kažu, Oni kažu da se to odnosi na pokuđenost, znači ne na haram. Te poslenikove riječi i reakcije ne ukazuju da je to haram, nego da je nešto pokuđeno, da nije lijepo, ružno. Što će ti slike? Što će ti ovaj slik, li, ovaj, odnosno likovina, zavisnije, tako da isteknuti? U svakom slučaju, Jamče je prvom mišljenju da je zabranjeno je haram vješati slike u kući, odnosno likove, bića koje i dušu, ljudi životinje. i životinje. Spravnije je i mnogi handijisti i drugi koji nisu ovdje nekdje ne govore o tome. I poslanikar je srla Tvrsna Lidne Plirka Iš kazao da, da uklone te likovi jer mu se ti likovi pojavljuju na mazu. Kad gledamo neki lik ispred sebe i zatvorimo oči, taj nam se određeno vrijeme, nekoliko sekundi oj, vidimo ga i zatvorimo oči. Odnosno, ta, ta, Ta sjena nam se pokazuje i kad zatvori rimač. U svakom slučaju, mi svoje kuće trebamo čuvati od rikova, odnosno ne unositi nikakve rikova, posebno ne vješati po jer nije samo razlog te zamrane, to što može vrsti do širka, nego dovoljna razloga je to što meneti neće ulastiti u našu kuć. Ostavit ćemo još nekoliko pitanja, jeli, za, naredno predavanje, a završit ćemo još ova tri hadisa. Svara dva hadisa koje govore o kažnjavanom slikara na sludnjih dana. Kaže se, Ibne Bilhasa je ne rekao, neki čovjek je došao, Ibne Abbas je rekao, ja sam slika, radi moje slike, pa mi daj petvo o tom zanimanju. Ibne Abbas mu je rekao, približi se. Pa moj je prišao toliko da je Ibne Abbas stavio svoju ruku na njegovu glavu i rekao, Oba vezističe te ono me što sam čuo da lavo ko sam ikad se lako sam čuo sam lavo ko sam je rekao svaki slikar će u vatro. slici koji je nastao lav će dati dušu pa će ga kažnjavati u jehennem. Potom im je na bas rekao a kod je nužno da se baviš timeo da stikaš drveće ono što nema dušu. Ovaj rad je sa Samo je to slikarstvo do. Da slikarš je ono što nema dušu. Prirode ljepotu neku neki predmet, tako da. Žestoka predmeta slika me Ebu Zuru, a je rekao, ušao sam sa Ebu Horerom, mermanem u kuću, Ebu Horer je vidio neke slike, pa je rekao čuo sam Allah poslanika i jefsara, to sam da je rekao Allah uzviši kaže, ima li većeg nasilnika od onoga koji me imitirati u stvaranju, neka stvore mrava ili zrno pšenice ili ječva. E sad ovdje, već smo to spomenuli, nije uvjet da slikar nastoji ili oponašati Alanov ono onome što je samo njemu svojstveno, i samo njemu pripada, nego čak i ako nima tu namjeru, slikarstvo je zabranjeno ekiparstvo. I ovim radijesom ćemo izvršiti večerešnje predavanje. Molim vam, Laš i Kanova Tala, da nam podari e, ispravno znanje, iskrenu namjer, i da nas učesti na pravom putu. قول هذا والصبح علينا والمفسمك في روحه هو